Люсі мот мот і Шелестких Туполь. Переказ англійської Анни Вовченко. Читає Наталя Байде. Рік перший. Лист від Енн Шерлі. Бакалавра гуманітарних наук, директорки Саммерсайдської середньої школи, Гілбертові Блайту, студентові медичного факультету Рейдминського коледжу в Кінгспорті. Шелестки Туполі. Примарний провулок Саммерсайд, Острів Принца Едварда понеділок 12 вересня. Коханий, дивовижна адреса, правда? Тобі доводилося чути щось чарівніше. Шелеск тополі це мій новий дім, і мені його назва дуже подобається, як і назва примарного провулку, хоч офіційно її і не існує. Насправді він зветься Трент Стріт. Але цієї назви ніхто і не згадує. Хіба зрідка в тижневій кур'єрі? І тоді люди перезираються і питаються одне одного, а це що де? А це всього-навсього примарний провулок. Хоча хто зна, чому його так називають? Я вже питала про це Ребеку Дію, та почула лише, що він завжди був примарним провулком. І колись давно хтось розповідав, начебто тут мешкав якийсь привид. Але запевняє вона, що їй ніколи не траплялося в цім провулку нічого страшнішого за неї саму. Проте, не забігаймо наперед. Ти ще геть не знайомий із Ребекою Д'ю. Але познайомишся. Я відчуваю, що це ім'я незрідка варинатиме в моїх листах. На дворі сутеніє. До речі, яке гарне слово. Коханий. Мені воно подобається значно більше, ніж «Вечоріє» таке оксамитове, тінисте і сутінкове. У день я належу цьому світові, з усіма його клопотами. Уночі поринаю царство сну та вічності. Зате в сутінках я вільна від одного і від іншого і належу самій собі і тобі. Тож цю священну годину я завжди присвячуватиму листам до тебе. Хоча нинішній лист не буде любовним. У мене таке скрипуче перо, а я не можу писати любовних листів скрипучим пером, чи надто гострим, чи тупим. Отже, ті листи я писатиму лише тоді, коли в мене буде саме таке перо, як потрібно. А поки що розкажу тобі про свій новий дім та його мешканок. Гілберти, вони такі сертенько. Сюди я приїхала щойно вчора ввечері в пошуках житла. Зі мною поїхала пані Рейчел Лінд. Начебто на закупи, але насправді я впевнена, що для того, щоб знайти мені добру кімнату. Попри все моє навчання в коледжі і диплом бакалавра, вона досі вважає мене юним, недосвідченим створіннячком, яке треба доглядати і пильнувати. Їхали ми залізницею. І там, Гілберте, зі мною сталася комедна притичина. Я з Хто постійно, хоч-не хоч, хоч утрапляє в халепи. Здається, я просто протягаю їх до себе. Це сталося тоді, коли поїзд уже підходив до нашої станції. Я підвелася і, нахилившись, щоб витягти саквояж пані Лінд, вона збиралася провести неділю в гостях у своєї самарсайдської подруги, схопилася рукою за те, що здалося мені блискучою відполірованою ручкою вагонного сидіння. Наступної жмитті я дістала такий сильний удар по пальцях, що ледь не завела з болю. Ілберти, те, що я прийняла за ручку сидіння, виявилося лисиною якогось пасажира. Я в розбудила його, і тепер він сердито глипав на мене. Я перепросила його, сама не своя від ганьби, і похабцем втекла з вагона. Коли я востаннє на нього озирнулася, він усе ще похмуро дивився мені вслід. Пані Лінд перелякалася, а в мене досі була друка. Я не сподівалася якихось труднощів у пошуках житла, бо ж кімнату директорам і директоркам Самерсайської школи от уже 15 років здавала така собі пані Прінгл, дружина пана Томаса Прінгла. Але з якоїсь незбагненої причини вона раптом утомилася від пожильців і не захотіла мене взяти». У деяких інших пристойних місцях так само чим відмовили. Ще кілька місць я не змогла б назвати пристойними. Цілий день ми блокали містом, і нас, принаймні мене, почали долати втома, зневіра, спека та головний біль. Я вже готова була статися, І саме тоді з'явився примарний провулок. Ми зайшли до пані Бредук, давньої притильки пані Лінд. Вона і сказала, що мене можуть узяти до себе вдови. Я чула, вони мусять узяти пожильця, щоб оплатити Ребеці д'ю. Без додаткових джерел прибутку вдови більше не зможуть її тримати. А хто доїтиме їхню роду стару корову, якщо Ребека піде? І пані Бредок суворо глянула на мене. Мов би вважала, що доїти ту корову мушу я. Але ні не повірила би, якби я заявила, що зможу і з цим упоратися. «А що це за вдови, про яких ти кажеш?» – запитала пані Лінд. «Та ж тітонька Кейт і тітонька Четі», – відповіла пані Бредок так, наче це мав би знати кожен, включно з нетямущими бакалаврами. «Тітонька Кейт – це пані Маккомбер, удова капітана Емейза Маккомбера, а тітонька Четі – звичайна собі пані Маклін, але їх усі кличуть тітоньками». Вони мешкають у самісінькому кінці примарного проволоку. Примарний проволок. Тепер мені все було ясно. Я знала, що просто мушу оселитися у вдів. Ходімо до них негайно, звернулася я до пані Лінд. Так лячно було затриматися, бодай на секунду, щоб примарний проволок знов не зник у країні мрій. Ідіть до них, та знайте, брате вас ні, вирішуватиме Ребека Д'ю. У шелестких тополях усім керує вона. Це я вам, напевне, скажу. Шелесткі тополі. Такого не могло бути. Не могло. Я вирішила, що мені це сниться. А пані Лін заявила, що це дуже химерна назва, як для дому. То капітан Макомбар вигадав. Це був його дім. Він обсадив його тополями. І так пишався ним, хоч рідко бував удома, І чи не одразу знову їхав. Тітонька Кейт увесь час нарікала, як це незручно, а ми так і не збагнули, що ж вона мала на увазі те, що він так швидко їхав, чи те, що взагалі приїздив. Надіюся, пану Ширлі, ви зможете там влаштуватися Ребека Дью неперевершена куховарка а щодо картоплі, то справдешній геній. Коли сподобаєтеся їй, будете як сир у маслі купатися, а коли ні, то вже ні, та й квит. Я чула, тут у нас якийсь банківський клерк шукає собі кімнату, і вона, можливо, обере його. Дивно, що пані Прінгл не схотіла вас узяти. У Самерсайді повно Прінглів та їхніх родичів. Їх тут кличуть королівською родиною, і ви, панно Шерлі, мусите з ними ладнати, щоб мати успіхи в тій вашій школі. Вони завжди верховодили в околиці навіть одна вуличка тут має ім'я старого капітана Авраама Прінгла. Це справжній клан, а головують у ньому дві старі дами із кланового пагорба. Я чула, будь вони настроєні проти вас. Але чому, вигукнула я, вони ж мене зовсім не знають. Котрись із їхніх далеких родичів теж домагався посади директора школи. І всі вони вважали, що він її і дістане, а її віддали вам. І та зграя задерла голови і завила. То їхня натура. Ми мусимо приймати їх такими, якими вони є. Слова їхні будуть медоточевими, та діятимуть вони завжди проти вас. Не хочу вас лякати, але хто попереджений, той озброєний. Сподіваюся, вам добре поведеться. Якщо оселитеся в Удів, ви ж не будете проти того, щоб їсти разом із Ребекою Д'ю. Бачте, вона не звичайна служниця, а далека родичка капітана Макомбера. Коли в домі гості, вона не сідає за стіл з усіма. Тоді вона знає своє місце. Та якщо ви уселитеся в них, Ребека, звісно, не вважатиме вас гостею. Я запевнила стривожено пані Бредок, що залюбки їстиму разом із Ребекою Д'ю. І потягла пані Лінд до дверей. Я мусила встигнути раніше за того клерка. Пані Бредок вийшла нас провести. «Тільки глядіть». Не кривте почуттів тітоньки Четі, добре? Її надзвичайно легко образити. Вона дуже чутлива, бідулаха. Бачте, у неї нема таких грошей, як у тітоньки Кейт. Хоч і в тітоньки Кейт їх не аж так багато. А ще тітонька Кейт страшенно любила свого чоловіка. А тітонька Четі зовсім ні. Тобто зовсім не любила свого. І не дивно. Лінколь Маклін був старий чудилом. Та вона вважає, що люди винуватять її всім. Ваше щастя, що нині субота. У п'ятниця тітонька Четі ні за що вас не взяла б. Ви радше подумали би, що ця тітонька Кейт має бути забобонна. Вона ж вдова капітана, а мореплавці всі такі, правда? Але з них двох забобонна це тітонька Четі. Хоч її чоловік був теслею. Така гарна була свого часу, бідолаха. Я запевнила пані Бреддок, що почуття тітоньки Четі будуть для мене священні, та вона подріботіла доріжкою слідом за нами. Кейт і Четі не порпатимуться у ваших речах, доки вас не буде вдома, що до цього вони дуже порядні Ребека Дью, може, і зазирне, але нікому нічого не скаже, і на вашому місці я не йшла б до порадних дверей. Ними вони користуються лише в особливих випадках. Здається, їх і не відчиняли після похорону капітана Маккомбера. «Ідіть до кухонних дверей. Ключ лежить на підвіконі, під квітковим горщиком. Тож, якщо нікого не виявиться вдома, ви собі зайдіть і почекайте. Тільки в жоднім разі не хваліть кота, бо Дю Дью його не любить. Я пообіцяла не хвалити кота. Ми нарешті рушили і невдовзі вийшла до примарного провулку. Це коротесенька бічна вуличка, за якою прилягає відкрита місцевість, а в долині маячить розкішно гарна блакитна гора. По один бік її зовсім ніхто не живе. Лише велика ділянка землі тягнеться вниз до затоки. По інший бік будинків лише три. Перший – то звичайнісінький будинок, про нього більше і сказати нема чого. Другий – великий, солідний, похмурий особняк, із червоної цегли, з камяною облямівкою, де з мансардного даху визирають маленькі віконця. Сам дах оточений залізною огорошкою, а довгруж будинку так густо купчаться ялини і сосни, що за ними ледь видно стіни. Мабуть, усередині там страхітливо темно. А третій і останній це і є шелестки тополі, що примустилися на самій морозі трав'янистої вулички, до якої виходять передні двері і справжньої сільської дороги, уздовж якої так гарно витанцьовують тіні від дерев. Я закохалася в них із першого погляду. Знаєш, існують будинки, що вражають тебе так глибоко, через якусь ледь зрозумілу причину. Шелестки тополі саме такі. Я можу змалювати тобі цей дім, як білий каркасний будиночок. Невимовно білий, із зеленими, дуже зеленими віконницями, І маленькою кутовою башточкою, та віконцями на горищі з кожного боку. І з низькою кам'яною огорожою, попід якою на рівній відстані одна від одної ростуть тополі. І з великим городом, де так весело в переміж ростуть квіти і овочі. Та цей опис не передасть тобі його привабливості. Тож, одним словом, це дім із дивовижно-чарівливою індивідуальністю, що чимось нагадує зелені дахи. Ось, місце для мене. Воно судилося мені долою, захоплено мовила я. Проте вигляд пані Лінд свідчив, що до цього веління долі вона ставиться вельми скептично. До школи далеченько, і сумнівом заважила вона. Нехай матимо добрий муціон. О. «Погляньте на той гайок через дорогу!» «Які там берези і клене!» Пані Лінд поглянула та відповіла, «Хіба, надії за тобі тут не дошкулятимуть кумарі?» «Я теж надіюся, ненавиджу комарів. один Один-єдиний кумар проганяє мій сон швидше за нечисте сумління. «Добре, що ми не пішли до парадних дверей. Вони були нітрохи не ні гостинні. Великі, двостолкові, різьблені, А в кожній стулці червоне скло з квітковим візерунком. Цьому будинку вони геть не пасують. Невеличкі зелені кухонні двері, до яких ми підійшли гарненькою доріжкою, викладеною тонким пласким пісковиком, що де потопала в траві, здалися мені куди привітнішими і добрішими. У бабіч доріжки розташовувалися охайні, дбайливо доглянуті клумби, з канарковою травою, децентрами, тигровими лілеями, турецькими гвоздиками, полином, пагінцями порани, біло-рожевими стокротками і іще тими квітами, що їх пані Лінд називає пініями. Звісно, не всі вони квітнуть у ці порі, та все ж видно, що кожна старанно розквітала в належну годину. У дальньому закутку городу – трояндові кущі, а поміж шелесткими тополями і похмурим сусіднім будинком – кам'яна стіна – Уся оповита віргінським виноградом, що поглинув, і градчасту арку над зеленими дверима посеред неї. Виноградні пагони пролягли і впоперек них, вочевидь, останнім часом їх ніхто не відчиняє, хоч насправді то навіть і не на двері, а лише нижня їх половина, верхня ледь причинена, і крізь малесеньку щілинку можна михцем узріти сад по той бік стіни. Щойно ми зайшли на город шелестких тополь, при самісінькій доріжці я заважала латочку конюшини. Щось змусило мене нахилитися і розглянути її ближче. І, віриш, Гілберте, одразу три квітки мали на собі по чотири листочки. Ото От знак! Проти цього були безсилі навіть прінгли. А я відчула, що жоден банківський клерк не має ані найменшого шансу тут оселитися. Кухонні двері виявилися відчинені. Хтось, вочевидь, був удома, тож нам не довелося зазирати під квітковий горщик. Ми постукали, і до нас вийшла Ребека Д'ю. Ми одразу збагнули, що це вона, бо це не міг би бути більше ніхто в цілім світі. І вона просто не могла зватися ніяк інакше. Ребеці Д'ю за сорок. Якби помідор міг мати чорні гладенько зачесені коси, чорні блискучі оченята, крихітний ніс із широким кінчиком і рот щілинку, оце і був би достеменний її портрет, усе в ній коротеньке: руки, ноги, шия і ніс усе, крім усмішки, широченної від вуха до вуха. Але тоді, у найпершу мить Жодної усмішки на її обличчі ще не було. Коли я запитала, чи можемо ми поговорити з пані Макомбер, Ребекка Д'ю глянула на мене геть непривітно. — Ви маєте на увазі вдову капітана Макомбера? — запитала вона так-то кірливо, наче б у домі жили щонайменше з десяток різних пані Макомбер. — Так, — смирено відповіла я. І тоді вона провела нас до вітальні і лишила там. — Це доволі гарна кімнатка. Хоч у ній і забагато серветочок на спинках і бильцях крісел. Та її тиха і затишна атмосфера сподобалася мені невимовно. Кожен предмет меблів має там своє особливе місце, де стоїть уже багато років. А як блищать усі вони? Такого дзеркального блиску не дасть жоднісінька полірувальна рідина з тих, що продаються в крамницях. Я збагнула, що це – Результат ненастанної праці Ребеки Д'ю. На камінній полиці у вітальні стоїть пляшка з вітрильником усередині, яка дуже зацікавила пані Лінд. Вона так і не зрозуміла, яким чином вітрильник потрапив у пляшку, проте сказала, що це надає кімнаті моряцького вигляду. Увійшли вдови. Мені вони одразу сподобалися. Тітонька Кейт висока, сива і худорлява, Трішки сувора, зовсім такого ж типу, що і Маріла. Тітонька Четі теж сива і ходорлява, але низенька із сумним обличчям. Може, свого часу вона і була дуже гарна, але тепер від колишньої вроди не лишилося нічого, крім очей. Вони справді чарівні, великі, лагідні і карі. Я виклала мету свого візиту, і вдови перезирнулися. «Ми мусимо порадитися з Ребекою Д'ю», – мовила тітонька Четі. «А вже ж!» – відгукнулася тітонька Кейт. Із кухні вони покликали Ребеку Д'ю. Разом із нею зайшов великий, пухнастий мальтійський кіт із білим хутром на грудях та довкола шеї. Мені хотілося його погладити, але пригадавши настанову пані Бреддок, я вдала, що його тут немає. Ребека дивилася на мене безцінні усмішки. «Ребеко!» мовила тітонька Кейт. Яка, і в цьому я недовзі впевнилася, слів на вітер кидати не звикла. «Панна Ширлі хоче винайняти в нас кімнатку. Я думаю, погоджуватися нам не слід». «Чому?» – запитала Ребека Дю. «Це додасть вам клопотів, Ребекко», – відповіла тітонька Четі. «Клопотів я не боюся», – мовила Ребека Дью. «Неможливо відокремити її ім'я від прізвища». Гілберти. «Неможливо!» Хоча вдови це роблять. Вони кличуть її просто Ребекою. Гадки не маю, як їм це вдається. Але ми вже застарі, щоб тут вештилася молодь, вела своєї тітонька Четі. Кажіть за себе, відрубала Ребека Дью. Мені всього 45, і я ще доволі моторна. І на мою думку, узяти в дім когось молодого було б зовсім не зле. А що вже дівчину краще, ніж хлопця, то і погутів. Він, Курив би зранку до ночі і спалив би нас просто в ліжках. Якщо вам конче потрібен пожилець, я радила б узяти її. Але, звісно, це ваш Дім. Сказала і здиміла, як часто це повторював Гомер. Я знала, що справа залагоджена, але тітонька Четі заявила, що я мушу піднятися нагору і оглянути кімнату. Ми віддамо вам кімнату в башті, дорогенька. Вона менше, ніж гостіва спальня. Зате в ній є комен для грубки, а з вікна такий прегарний краєвид. Вона виходить на старий цвинтер. Я знала, що полюблю цю кімнату. Від самих лише слів «кімната в башті» мене охопив трепет. Я, мов би, опинилася в тій старовинній баладі, про яку ми співали в школі в Айвенлі. Про діву, що жила у вежі понад сивим морем. І справді, то виявилася прегарна кімната. Ми піднялися до неї кутовими сходами. Кімнатка невеличка, але геть не така тісна, як та жахлива спальня, де я прожила весь перший рік у Редмонді. У ній два вікна – північне і західне. І в зовнішньому кутку баште ще одне вікно – потрійне. Відчиняється назовні, а під ним розташовані книжкові полиці. На підлозі – круглі плетені килимки. Ліжко велике, із запоною, укрите ковдрою з клаптиків. Такою гладенькою і рівною, що спати в ньому і руйнувати цю досконало гармонію, видається блюзнірством. І, Гілберти, воно таке високе, що залазити в нього я мушене величкою драбинкою, яку вранці треба скласти під ліжку. Здається, усю цю конструкцію привіз капітан Макомбер із якогось закордонного плавання. Є тут і малий кутовий буфетик із паперовими фастонами на поличках, та візерунками у вигляді букетів на дверцятах. Блакитна подушка на лавці попід вікном кругла, із заглибинкою від гудзика посередині, що надає їй схожості з пончиком, і гарненький умивальник із двома поличками. На верхній ледь вистачає місця для миски і блакитного глечика, а на нижній – для мильниці і глека з гарячою водою. Біля нього стоїть невеличка скриня з мідними ручками, заповнена свіжими рушниками, а на поличці над нею порцелянова фігурка дами в рожевих туфельках і із золотим паском, а її визолочені порцелянові коси прикрашає червона порцелянова штроянда. Крізь жовтаві фіранки в кімнату л'ється золотисте сонячне світло, а на побілених стінах «Висять рідкісні гоболени, на які падають тіні тополь із над двору. Живі гобелени, такі мінливі і тремкі. Чомусь ця кімната видається дивовижно щасливою? Я найбагатша дівчина у світі. Тут тобі буде безпечно. От що, – мовила пані Лінд, коли ми вийшли. Боюся після свободи в домі Патії, мені тут буде тіснувато, – відповіла я, – щоб трішечки її підрожнити». «Свободи!» – пиргнула пані Лінд. «Свободи, не дурниць, Ен, Ти ж не А сьогодні я перевезла вже всі свої речі. Тяжко було, звісно, розлучатися із зеленими дахами. Хай як часто і надовго мені доводиться їх покидати, я воз'єднююся з ними, щойно починаються канікули. Так, мов би нікуди і не їхала. І серце мені болить від розлуки, коли я мушу знов ладнатися в дорогу. Та я знаю, що полюблю свій новий дім. А він уже любить мене. Я завжди знаю, любить мене котрий з чи ні. З усіх моїх вікон дуже гарні краєвиди. Навіть у той зі старим свентером, з усі обсадженим темними ялинами, до якого веде криволяста стежина з кам'яними огорошками по боках. Із західного вікна мені видно всю затоку, аж до дальнього туманного берега і маленькі вітрильники, які я так люблю, і статечні кораблі, що відпливають до земель незнаних. Яка чаріна фраза! У ній стільки простору для уяви! З північного вікна видно гайок із березами і кленами. Ти знаєш, я завжди обожнювала дерева. Коли в Редмонді на лекціях з англійської літератури ми вивчали теніс я завжди тожила із бідолажною Енною, за її навік утраченими соснами. Поза гайком та цвинтарем розкішна долина, яку червоною лискучою стрічкою розтинає дорога змовбена низаними на неї білими путиночками. Деякі долини справді розкішні, хоч і важко сказати чому. Просто дивитися на них – уже невимовна радість. А за долиною – моя блакитна гора. Я назвала її королем штормів. Така вже я, що неодмінно мушу давати імена всьому довкола. Тут, у своїй кімнаті, я зможу побути сама, коли мені цього захочеться. Знаєш, часом так приємно лишитися на самоті. За друзів мені будуть вітри, що стогнатимуть, ридатимуть і зітхатимуть довкруж башти. Білі зимові вітри, зелені весняні. Блакитні вітри літа, і багряні вітри осені, нестримні і дикі. Вітер бурхливий, що виконує слово його. Яким трепетом сповнює мене цей вірш із Біблії? Моби, кожен вітер несе і мені своє послання. У дитинстві я часто застрила хлопчикові, що полетів на крилах північної вітриці в тій дивовижній повісті Джорджа Макдональда. Колись, Гілберте, і я відчиню у своїй башті вікно і випорхну з нього просто в обійми вітру. А Ребека Дью так і не дізнається, чому тієї ночі моє ліжко лишилося неторкане. Сподіваюся, коханий, що коли ми відшукаємо дім нашої мрії, то нього теж літатимуть вітри. Цікаво, де він буде цей незнаний дім? І коли я любитиму його більше, на світанку – чи попідмісячним сяйвом? Цей дім майбутнього, де в нас будуть любов, дружба, праця і куметні пригоди, звісно, щоб було з чого посміятися в старості, старість невже і ми колись постаріємо, Гілберте? Зараз все здається неможливим. І слівої шибки вікна, в кутку, баште, мені видно дахи будинків у місці де мені належить провести щонайменше рік. Люди, що мешкають у тих будинках, стануть моїми друзями, хоч я їх іще й не знаю. А може і ворогами, бо ж такі, як паї, живуть повсюди, під різними прізвищами. А на принглів, схоже, доведеться мені зважати. Навчальний рік у школі розпочинається завтра. Я викладатиму геометрію. Це, звісно, буде не тяжче, аніж вивчати її. Молю небеса лише, щоб серед прінглів не виявилися математичних геніїв. Я тут усього півдня, але почуваюся так, мов би знала вдів і Ребеку Д'ю все життя. Вони вже попросили мене кликати їх тітоньками, а я їх кликати мене Н. Ребеку Д'ю я назвала панною Д'ю. Лише раз. «Яка ще панна?» – запитала вона. «Д'ю», – смирено відповіла я. «Адже це ваше прізвище?» «Моє. Егеш. Але мене, бачите, так давно не кликали панною Д'ю, що я аж навіть злякалася. Не кажіть більше так, панно Шерлі. Я до того не призвичайна». «Добре. Я запам'ятаю Ребеку. Д'ю», – мовила я, що сили, проте марно намагаючись уникнути звертання на прізвище. «Пані Бреддок слушно казала, що тітонька Четі страшенно вразлива. У цьому я переконалася за вечерею». Тітонька Кейт зрунила щось про 66-й день народження Четі. І я, михцем,зирнувши на тітоньку Четі, побачила, як вона ні, не розридалася, це надто сильне слово для опису її стану. Вона просто сповнилася слізьми, що підступили їй до очей і потекли по щоках без найменшого зусилля чи звуку. Що знову сталося Четі?» Суворо запитала тітонька Кейт. Мені, мені ж «Усього 65 років», – відповіла тітонька Четі. «Вибач, Шарлотто», – мовила тітонька Кейт. І знову засяяло сонце. Кіт – великий, гарний, із золотавими очима, в елегантній попелясто сірим пальтечку і бездоганний біль сорочці. Тітоньки кличуть його денком, оскільки це його ім'я. А Ребека Д'ю зневажливо каже на нього «цей кіт», бо її обурює і він сам – і те, що вона мусить двічі на день давати йому по шматку печінки. Відчищати старою зубною щіткою його шерсть із крісла у вітальні, де він полюбляє сидіти, і розшукувати його, коли він десь вештається ночами. Ребекка Дью ніколи не любила котів, розповіла мені дідонька Четі. А димка не наводить особливо. Його сюди два роки тому приніс у зубах пес старої пані Кембел. У неї тоді був пес. Мабуть, вирішив, що до пані Кемпбел тягти його дарма. Таке було нещасне кошеня усе мокре, закуцюбле, ще й кісточки зі шкіри ледь не випиналися. Найжорстокіше серце не змогло б не прихистити його, тож ми з Кейт узяли кошеня, та Ребека Дью нам цього не пробачила. Ми тоді повелися зовсім недипломатично. Слід було відмовитися його, брати. Не знаю, чи ви помітили. Тут тітенька Четі сторожку озирнулася на двері з їдальні до кухні, як милоднаємо з Ребекою Дю. Я помітила, і на це так утішно дивитися. Сам і Ребека Дю можуть думати, що це вона керує шелесткими тополями да вудів, що до цього своя думка. Ми не хотіли брати того клерка. Чоловік у домі, це страшенний клопіт. Та ще ми хвилювали себе, що він погано відвідує церкву. Але ми вдали, що хочемо взяти його. І Ребека Д'ю заявила, що і чути про це не бажає. Я така рада, що ви оселилися тут, дорогенька. Нам буде дуже приємно куховарити для вас. Сподіваюся, ви всі нас полюбите. Ребека Д'ю має багато чудових рис. Коли 15 років тому вона прийшла до нас, то прибирала геть не так ретельно, як тепер. Одного разу Кейт мусила написати її ім'я, Ребека Д'ю, на дзеркалі у вітальні, щоб показати, скільки на ньому пило. Та це було вперше і в останнє. Ребека Д'ю розуміє натяки. «Сподіваюся, дорогенька, у кімнаті вам буде зручно. Можете на ніч відчиняти собі вікно. Хоча Кейт цього не схвалює, але заради пожильців і вона готова на поступки. Ми з нею спимо в одній кімнаті». Тож домовилася, що однієї ночі вікно буде зачинене для неї, а іншої – відчинене для мене. Такі дрібні суперечки завжди можна розв'язати, якщо тільки мати бажання, правда ж? Не лякайтеся, коли почуєте, як Ребека Дью не поївночі по кімнатах. Їй постійно щось вчувається, от вона і устає, щоби все перевірити. Мабуть, тому Ребека і не хотіла здавати кімнату клеркові. Боялася, що він заскочить її в семінічній сорочці. Надіюся, вас не турбуватиме, що Кейт не говірка. Така вже в неї вдача. Хоч вона має що розповісти. Замолоду з капітаном цілий світ об'їздила. Я і сама хотіла б мати такі теми для розмов. Та ніколи і нікуди не виїздила з нашого острова. Я часто думаю, чому все так? Я люблю поговорити, а немає про що. А Кейт має... Проте не зносить балачок. Але, напевно, про це видніше. Та хоч тітонька Четі і справді любить поговорити, усе це вона не проказала на одному подиху. Часом я могла докинути кілька реплік, хоч вони і не мали великого значення. У вдів є корова, що пасеться на луці пана Джеймса Гамільтона. Це трішки вгору від дороги. І Ребека Ю ходить туди цю корову доїти. Тому вершків нам не бракує». А вранці і увечері Ребека Дью у двері в садовій стіні передає склянку молока жінці пані Кембл для маленької Елізабет, котра мусить його пити за приписом лікаря. Я ще не знаю ані хто така жінка, ані хто така маленька Елізабет. Пані Кембл, це власниця сусіднього особняка, що має назву Ялиновий затінок. Сьогодні я, мабуть, не засну. Я ніколи не можу заснути першої ночі на новому місці. А тут іще і таке незвичне ліжко. Але нехай. Я завжди любила такі ночі, коли можна лежати і міркувати про все. Теперішнє, минуле і майбутнє. Особливо про майбутнє. Я знаю, Гілбарте, це страхітливо довгий лист. Більше я тебе не мучитиму. І надалі писатиму коротше. Але я так хотіла все тобі розповісти, щоб ти і собі міг уявити це місце, де я тепер житиму. Місяць уже пірнає в царство тіней, Тож і мій лист добігає кінця. Мушу ще написати Марілі. Післязавтра лист прийде в зелені дахи, І Деві принесе його додому з пошти. І вони з Дорою сядуть у бабіч Маріли, Доки вона читатиме його. А пані Лінд слухатиме, затимувавши подих. Ох, від цих слів мені так нестерпно захотілося додому. Добра коханий. Бажаю тобі та, що є і завжди буде найвіданіша твоя Еншерлі. УРИВКИ з різних листів від тієї і до того ж. 26 вересня. Знаєш, куди я хочу читати твої листи? До Гаю через дорогу. Там є видоланок, де заростями папороті вистрибують сонячні зайчики. Уздовж нього жебонить потічок, і рядком вистручуються молоденькі сестрі-берізки. А на землі лежить порослий мохом стовбур дерева, на якому я зазвичай сиджу. І тепер, коли мені насниться особливий сон, зеленаво-золотий, із багряними прожилками, сон зі снів. Я тішитиму себе думкою, що він прийшов до мене з потаємного березового видланку і став плодом незримого союзу найтоншої, найстрункішої із сестер. Та струмка, що тихенько наспівує свою переливчисту пісню. Люблю сидіти там і слухати мовчання лісу. А ти колись помічав, Гілберте, як по-різному звучить тиша? У лісі, на узбережжі, на луці, вночі і у літніх сутінках – Усі вони різні, бо різні, ледь чутні нотки, що виплітають їх. Я певна, що якби навіть була сліпа і не відчувала ні холоду, ні спеки, я все одно знала би, де опинилася. Лише зі звучання той довкола себе. Заняття в школі тривають уже два тижні. І я, здається, непогано організувала навчальний процес. Але пані Бредок правда казала, мені важко із прінгалами. І поки що я не знаю, як долати ці труднощі, навіть попри щасливу конюшину із чотирма листками. Як каже пані Брадок, слова їхні сочаться медом, а самі вони слизькі, мов смії. Це такий справдешній клан, усі члени якого сваряться і гризуться між собою, ведуть суворий облік одне одного, але стоять пліч-опліч у боротьбі проти кожнісінького зайде». Я думаю, що самерсайці поділяються лише на два типи – прінгли і непрінгли. У моєму класі повно прінглів та їхніх родичів, що ховається під іншими прізвищами. Заватажка в них, здається, Джен Прінгл. Зелене оке чудовисько, яке з лиця точнісіньку нагадує 14-літню Бекі Шарп. Я переконана, що це вона майстерно влаштувала підпільну кампанію з непокори і неповаги, котрій мені буде важко протистояти. Вона має хист до неперевершено комічних гримас. І коли на уроці я чую між учнів та мований сміх, то завжди знаю, що саме спричинило його, хоч іще жодного разу не спромоглася впіймати Джен на цих витівках. Вона розумна, мала капусниця. Твори пишені з гірші за добру літературу, із з математикою причудово дає радо лихо мені є якась іскра в усьому, що вона робить і каже. Та ще в неї розвинене почуття гумору, яке могло б нас зблизити, якби вона не почала виявляти до мене відверту ненависть. Тож, боюся, не скоро ще ми із Джен зможемо щось посміятися разом. Майра Прінгл, кузина Джен, найвродливіша дівчина в школі, проте явно дурна. І часто робить кумедні помилки, як от сьогодні на уроці історії, коли вона заявила, що індіанці вважали Шамплена та його сподвижників богами і просто чимось нелюдським. У громадському житті Прінгле являється собою, як каже жеребека Д'ю, самерсайдську еліту. Мене вже запросили на вечерю у дві прінгівські сім'ї, бо звичай велить запросити кожного нового вчителя а Прінгли не з тих, хто буде нехтувати правилами доброго тону. Учора я була в домі Джеймса Прінгла, батька вище названої Джен. З вигляду він поважний, мов професор, та насправді неотесений і дурний. Базікав про дисципліну, стукаючи по скатертині доволі брудним нігтем казівного пальця і часом страхітливо зневажаючи граматику. Самерсайдська школа, мовляв, завжди потребувала твердої руки, Досвідченого вчителя і бажано чоловіка. Я ж, на його думку, трішечки замолода. Та цю ваду час виправить дуже скоро, заявив він не без жалю. Я нічого не відповіла, щоб не говорити зайвого. Була усміхнена і чевна, не згірша за будь-кого із прінглів, А вдовольнялася тим, що дивилася на нього ясними очима. І думала, старий лицемірний невіглас. Розумом Джен, очевидно, вдалася в матір, котра мені зненацька сподобалася. Сама Джен у присутності батьків була просто взірцем послуху та вишуканих манер. Проте, хоч слова її були ввічливі, у тоні бриніла захвалість. Коли вона промовляла панну Ширлі, це звучало як образа. А коли дивилася на мої коси, я відчувала, що на колір вони просто таки морквяні». Жоден Прінгл, я впевнена, ніколи і ні за що не назвав би їх каштановими. У Мортона Прінгла мені сподобалося більше. Хоча цей Мортон не має звички слухати співбесідника. Скаже щось, а доки йому відповідають, він обмірковує свою наступну фразу. Ще одна Прінгл, удова сівена Прінгла, у Самерсайді повновдів. Учора написала мені листа. Чемного, люб'язного але отруйного. Міллі одержує забагато домашніх завдань. Мілі квола дитина. Їй не можна перетомлюватися. Пані Бел ніколи не давав їй домашніх завдань. Міллі – дуже чутлива дівчинка, яку потрібно розуміти. Пан Бел завжди так добре її розумів. Пані Прінгл не сумнівається, що і я зрозумію Міллі, коли тільки захочу. Я певна, що пані Прінгл вважає – Буцімто через мене в Адама Прінгла сьогодні була кровотеча з носа, і він мусив піти додому. А вчора серед ночі я прокинулася і більше не заснула, бо пригадала, що не поставила крапки над однією «і» в питанні, яке написала на дошці. Джен Прінгл, напевно, це помітила, і тепер по всьому клану підуть балачки». Ребека Дю каже, що всі прингли, окрім хіба старих дам із кланового пагорба, запросять мене на вечерю, а потім удаватимуть, що не помічають моєї присутності. Оскільки вони тут еліта, це означатиме, що від громадського життя в Замерсайді мене буде усунено. Що ж, подивимося. Битву ще ані виграно, ані програно. Та все це мене дуже смутить. Марно намагатися щось довести Упередженим людям А я ж лишилася така сама, як було в дитинстві Мені нестерпно бачити, що я комусь не подобаюся Прикро знати, що сім'ї половини моїх учнів Ненавидять мене Без жодної моєї втім вини Несправедливість Ось що болить мене найбільше Знову я підкреслюю слова Але так набагато легше дати раду почуттям Проте, коли не зважати на прінглів Мої учні мені подобаються. Серед них є розумні, завзяті і наполегливі. Їм справді хочеться мати освіту. Льюіс Аллен сплачує своїм господарям за кімнату хатньою працею. І нітрохи трохи цього не соромиться. А Софі Сінклер їздить до школи на батькові старі кубилі, без сітла. Щодня шість миль туди і назад. Оце сила волі. І якщо я можу чимось допомогти такій дитині – «Хіба варто мені перейматися прінглами? От лише, коли не порозумітися з ними, то і допомогти будь-кому я навряд чи зможу. Але я страшенно люблю шелестки тополі Для мене це не просто пенсіон, це рідний дім. І мене тут усі люблять, навіть Димко, хоч він часом і висловлює мені на схвалення, демонстративно всідаючись до мене спиною і поглядаючи з золотавим оком» чи я усвідомила свою провину. Я намагаюся не гладити його в присутності Ребеки Дю, бо її це невимовно дратує. У він спокійний, домашній, замислений кіт, зате вночі геть дичавіє. Ребека пояснюється тим, що на ніч його замикають удома. Вона страшенно сердиться, що мусить вечорами стояти на заднім подвір'ї і гукати його. Каже, що з неї, мабуть, усі сусіди глузують, але вона так гучно і розкотисто кричить у те своє «Киць-киць-киць!», що серед ночі це і справді, напевно, чути по всьому місту. У вдів буде істерика, якщо Димко не з'явиться додому ночувати. Ніхто не знає, що я пережила через цього кота. «Жодна душа», – запевняє мене Ребека Д'ю. Моїм взаєменем із вдовами час іде тільки на користь. Вони мені щодня більше подобаються. Тітонька Кейт вважає романи негідним читанням, проте каже, що не буде порпатися в моїх книжках. Тітонька Четі любить романи, та й кома приносить їх із бібліотеки і тримає в схованці, разом з колодою карт для пасьянсу та іншими речами, яких не хоче показувати тітоньці Кейт. Схованку тітонька Четі влаштувала в сидінні стільця і ніхто, крім неї самої, не знає, що це незвичайний стілець. Мені вона показала її підозрою, тому що дуже сподівається на мою допомогу в постачанні книжок. Хоча в шелестких тополях нема потреби облаштовувати жодні схованки, я ще не бачила будинку з такою кількістю найрізноманітніших таємних буфетиків. Утім, Ребека Д'ю не дозволяє їм лишатися таємними, запекло звільняючи їх від осякого мотлуху. «Дім сам себе прибирати не буде», – трагічним тоном, – стверджує вона, щойно котрась із удів надумує протестувати. Роман чи коло до карт вона, напевно, викинула б одразу, без найменших вагань. І те, і інше жахає її святобливу душу. Ребека Дью переконана, що карти – це запавки диявола, а романи ще гірші. Усе її читання, окрім Біблії, – становить лише колонка світської хроніки «Монреальський гардіан». Вона любить розмірковувати над дописами про будинки, умеблювання і розваги мільйонерів. «Уявіть собі, пану Шерлі, митися в золотій ванні!» – зітхнула вона якось. Та загалом Репека просто диво. Знайшла десь таке зручне старовинне крісло, оббити вилененою парчею, до стуту, як я люблю. І каже – це ваше крісло, воно стоятиме тут для вас. І не дає Димкові в ньому спати. Щоб на моїй спідниці не лишалося котячих шерстинок, а Прінгла не мала зайвих підстав для зловтіхи. Усіх трьох дуже зацікавила моя каблучка з перлами та пов'язана з нею історія. Тітонька Кейт показала мені свій дошлюбний перстенок із бірозою. Тепер він став їй замалий, тож вона його більше не носить. А сердечна тітонька Четі зі слізьми в очах розповіла, що в неї такого перстеника ніколи і не було, бо її чоловік оважав це мирницею. Ми говорили з нею про це, доки вона сиділа в моїй кімнаті з масочкою із маслянки на обличчі. Вона щодня робить собі таку масочку, щоб уникнути зморщок. Проте взяла з мене слово, що я нікому не зраджу її таємниці, бо цього ні за що не має знати тітонька Кейт. Вона скаже, що це сміхове марнославство славство для мого віку. А Ребекка Дю очевидно вважає, що християнка не повинна і намагатися бути вродливою. Досі я робила це ночами в кухні, коли Кейт засинала. Та повсякчас боялася, що мене заскочить Ребека. У неї слух, як у кицьки. Навіть у вісні. Якби ви дозволили мені щодня приходити сюди... Дякую, дякую вам, дорогенька. Я дещо дізналася про сусідів із Зеленого затінку. Пані Кембелл, у дівостві теж Прінгл, 80 років. Я ще її не бачила. Але з того, що про неї кажуть, вона здається мені такою непривітною. Її покоївку Марту Монкман майже так само стару і непривітну зазвичай називають жінкою пані Кембелл. А ще з нею живе правнучка, маленька Елізабет Грейсон. Елізабет вісім років, і вона навчається в початковій школі, куди ходить манівцями, тобто коротким шляхом через сусідські городи. Тож ми ще жодного разу не зустрілися з нею, хоч я і живу тут уже два тижні. Її покійна мати, онука пані Кембл, була сиротою і жила в бабусі, а потім вийшла за такого собі пірса Грейсена, Янкі, як означила би його пані Лінд і померла при народженні Елізабет. Пірс Грейсон мусив поїхати з Америки в Париж, бо цього вимагали справи тамтешньої філії його підприємства. Дитину відправили до старої пані Кембелл. Кажуть, бо він дивитися не міг на доньку, що прийшла у світ ціною життя власної матері, тому ніколи неї не цікавився. Хоча це можуть бути і порожні плітки, бо ні сама пані Кембелл, ні жінка – Нічого про нього не розповідають. Ребека Джо запевняє, що вони обидві засуворі з маленькою Елізабет, і життя в неї там не веселе. Вона не така, як інші діти, надто доросла для своїх 8 років. А вже як часом щось скаже, ото от була запитала: "Ребеко, а що, коли вже лягаєш спати, а тебе раптом щось охопило за ногу і тримає?" Хіба дивно, що вона боїться лягати спати в темряві сама? А вони змушують. Пані Кембл каже, що боягузом у її домі не місце стежать за нею, як дві кицьки за мишкою, не дають і кроку ступити. Щойно мала здіймена менший галас, а ті старі вже і не тямляться. Щоразу цить та цить, так вони її до смерті зацитькають. А що тут удієш? І справді що? Я хочу познайомитися з нею. Мені, напевне, буде жаль її. Хоч тітонька Кейт і каже, що дбають про неї як слід. Насправді вона ж сказала, що дівчинка доглянута і сита. Але ж не хлібом самим повинна жити дитина. Я завжди пам'ятатиму, яким було моє життя до приїзду в Зелені Дехи. У п'ятницю їду додому. На два дивовижних емолійських дні. Шкода лише, що всі, кого я там зустріну, питатимуть, як мені вчителювати в Самерсайді. Але подумай, Гілберте, які вони зараз, зелені дихи, і озеро осенних вод попід блакитим туманом, і клене за струмка, що вже вбирається в багряні шати, і золотисті сутінки на милій стежині закоханих. Я всім серцем прагну зараз бути там. Із... Із... Угадайським... Знаєш, Гілберте, часом у мене з'являються сильні підозри, що я кохаю тебе. Шелестки тополі. примарний провулок, Саммерсайд. 10 жовтня. Шановний та високоповажний мій пане. Так починається один із любовних листів бабусі-тітоньки Четі. Правда гарно? Який, напевно, трепет охоплював дідуся від усвідомлення власної величі. А тобі таке звертання не здалося б краще, за Гілберти, милий. Хоча я тішуся, що ти не дідусь, дітоньки Четі. І взагалі, що зовсім не дідусь. Як це чудово знати, що ми молоді, і перед нами ціле життя. Життя разом, правда? Кілька сторінок пропущено. Очевидно, паров Н не було того дня ані скрипуче, ані топе, ані іржаве. Я сиджу край вікна у своїй башті і дивляся на дерева, що гадаються на тлі бурштинного неба і на далеку затоку. Учора ввечері я славно прогулялася самотою. Я мусила кудись піти, бо в шелестких тополях стало дещо гнітюче. Тітонька Четі плакала в їдальні, бо хтось знову скривдив її почуття. А тітонька Кейт у спальні бо вчора були роковини смерті капітана Маккомбера. Ребекка Д'ю плакала на кухні, але я так і не зрозуміла, чому. Досі я не бачила Ребекки Д'ю у сльозах. Та коли я спробувала тактовно поцікавитися, у чим річ, вона сердито відповіла, що людина може собі і поплакати, коли їй цього хочеться. Тож я відклала вишивання і пішла, покинувши її робити, що вона забажає. Вийшла з дому і рушила просто до затоки. У повітрі витав приємний запах першого жовтневого морозцю, змішаний із ароматом з полів. Я гуляла, доки сутінки не обернулися на місячну осінню ніч. Сама, але не самотня. Подумка я розмовляла з уявними співбесідниками і видала в тій розмові стільки влучних афоризмів, що була приємно здивована власною дотепністю. Тож, попри всі негаразди і спрінглами я дуже гарно провела той час. Мені знову сумно і хочеться поскаржитися на прінглів, хай як гірко в цьому зізнаватися та кепські мої справи в самерсейській школі. Проти мене, без сумніву, починається з Почати з того, що домашніх завдань не виконує ніхто ані Спрінглів ані з їхніх родичів. До батьків звертатися марно. Вони всі улесливі, чемні і ухильні. Я знаю, що подобаюся всім учням, які не належать до клану. Та Прингнівський вірус непослуху пригнічує моральний дух усього класу. Одного разу я виявила страшенний розгардіяж на своєму столі і у шухлядах. І, звісно, жоден з учнів гадки не мав про те, хто міг це зробити. Так само і іншого разу ніхто не зміг чи не схотів сказати, звідки взялася на моїм столі коробка, із якої щойно я її відкрила, вискочила іграшкова змія. Зате всі Прінгли аж за животи бралися. Мабуть, у мене був страшенно наляканий вигляд. Джен Прінгл через день запіснюється на уроки. Щоразу чемно, Проте з невимовно захвалим виразом, повідомляючи нову переконливу відмовку. Передає записочки по всьому класу просто в мене під носом. А нині, одягаючись, я виявила в кишені пальта очищену цибулину. Страшенно хочу замкнути це дівчинську на хліб і воду, аж доки воно затямить, як треба поводитися. Але найгіршою з усіх теперішніх витівок – була карикатура на мене, яку я виявила одного ранку на класній дошці. Біле обличчя з червоним волоссям. Усі заперечували своє авторство і джен з усіма. Проте я знаю, що вона єдина в класі вміє так малювати. А малюнок і справді був добрий. Мій ніс, котрим я завжди пишалася і тішилася, був намальований горбати. А вуста кривими – наче в злостивої старої панни, що 30 років учителювала в школі, де повно прінглів. Але то був мій портрет. О третій ночі я прокинулася і здригнулася від спогаду про все це. Дивно, чому вночі нас так рідко буде щось справді негідне, найчастіше просто принизливе. А чого тільки не кажуть? Мене звинувачують у тім, що я занизила оцінки. За контрольні роботи Геті Прінгл. Лише тому, що вона з Прінглів. Що я сміюся, коли діти роблять помилки. Хоча я справді засміялася, коли Фред Прінгл сказав, що сотник – це чоловік, якому виповнилося 100 років. Не втрималася. Джеймс Прінгл заявляє, у школі немає дисципліни, жодної дисципліни. І ще пішла чутка, що я сорота. Казна звідки. Я повсюди стикаюся з ворожим ставленням Прінглів. Громадське життя в Саммерсайді цілком у їхніх руках, як і освіта. Не дивно, що їх тут назвали королівською родиною. Минулої п'ятниці мене не запросили на прогулянку до Аліси Прінгл. А коли дружина Френка Прінгла влаштувала благодійне чаювання в рамках церковного проекту, Ребеккедю каже, що вони хочуть звести новий шпиль. Я виявилася єдиною дівчиною-пресвятеріанкою, якої не покликала допомагати на підготовку прийняття. Я чула, що дружина пастора, так само новенька в місті, хотіла запросити мене співати в церковнім хорі. Але всі прінгли присяглися в такому разі його покинути, тож у хорі просто не лишилося по людей. Звісно, я не єдина з учителів, хто має труднощі в роботі. Коли інші вчителі відправляють до мене порушників дисципліни, ненавиджу це слово, половина з них виявляється принглами, Але на них ніхто не скаржиться. Два дні тому я залишила Джен після уроків, щоб вона виконала домашнє завдання, якого не зробила навмисне. Через 10 хвилин до школи під'їхав